produccións y presenta Que tal? Na semana pasada, co motivo da publicación do álbum Vinun Sabati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas Galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica, computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar gravazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Ose en Off queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores, ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edizóns de Off Mental. abril de 2023, o Xelo Crónica foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua en Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo portugueses, Miguel Carballáis e Pedro Tudela, realizaron unha misión en directo de tres horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material, titulado Crónica, 20 anos por 180 minutos, onde se recollen tomando cada ano de Historia de Crónica como unha unidade 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escritamos o corte relativo ao ano 2003 imos co seguinte dos anos deste selo disco portugués e replantexada, como é subir, por Miguel Carballáis e Pedro Tudela. Yeah. <laughs> Continúas aquí na sintonía de Radio Crónica Folk Musical en Radio Filispín. Tamén un saúdo a xente de Radio Piratona de Vigo que andan con algúns problemas técnicos agarramos que xa estean solventados. Tamén saúdos para todas as nosas amigas e amigos aí na Rías Baixas. Edición número 157 de of Mental adicado ao selo de vanguarda portugués Crónica. Podedes achar aí en internet se si buscades Crónica Electrónica. Probablemente vos hayan moitas referencias e variados enlaces, programa dedicado a un traballo extenso que originalmente tivo formato de emisión de radio, especificamente para a Radio Eira, un proxecto do colectivo OSO, OSSO, que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Raiña, no país vicinho Portugal. Un saúdo a toda esa xente de Portugal que nos ouve desde aquí, desde a banda Irmá do noroeste da península Galiza. Traballo, como decimos, repartido en bloques de 8 minutos aproximadamente, analizando, repasando cada un dos años, do 2003 o 2023, momento en no el que crónica o selo discográfico de música experimental de arte sonora cumplía 20 años. Miguel Carballhai e Pedro Tudela, eh, ademais de ser parte do cadro de persoal do selo discográfico, son os fundadores do selo e se encargaron precisamente de reconsiderar, remisturar, reapropiarse de algúna maneira de todos esses traballos de diversos artistas e fundilos en cada un deses bloques que vos estamos ofrecendo. Víamos o bloque pertencente ao ano 2004, Se vos parecimos subir dous bloques consecutivos correspondentes ao ano 2006 e 2007. Ay. Étendue de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude d'un naturel qu'on aurait pu inventer, je lui trouvais l'air d'une longue tige en fleur qu'on aura disposée là. Et c'était ainsi, en effet. Le pouvoir de rêver que je n'avais qu'en son absence, je le retrouvais à ces instants auprès d'elle, comme si, en dormant, elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait, dans une certaine mesure, la possibilité de l'amour. seul je pouvais penser à elle, mais elle me manquait. Je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais étais trop absente de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler. Je savais que je n'étais plus regardée par elle. Je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé, l'un après l'autre, ces différents caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange et qui cependant m'appartenait davantage. Son moi ne s'échappait pas à tout moment comme quand nous causions par les issues de la pensée inavouée et du regard. Elle avait rappelé à soi tout ce qui d'elle était au dehors. Elle s'était réfugiée, enclose, résumée dans son corps. En le tenant sous mon regard, dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder tout entière que je n'avais pas quand elle était réveillée. Sa vie m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. J'écoutais cette murmurante émanation mystérieuse, douce comme un zéphyr marin, féerique comme un clair de lune qui était son sommeil. Tant qu'il persistait, je pouvais rêver sur elle, et pourtant la regarder et, quand ce sommet devenait plus profond, la toucher, l'embrasser. Ce que j'éprouvais alors, c'était un amour aussi pur, aussi immatériel, aussi mystérieux que si j'avais été devant ces créatures inanimées que sont les beautés de la nature. Et en effet, dès qu'elle dormait un peu profondément, elle cessait d'être seulement la plante qu'elle avait été. Son sommeil, au bord duquel je rêvais avec une fraîche volupté dont je ne me fusse jamais lassé et que j'eusse pu goûter indéfiniment, c'était pour moi tout un paysage. Son sommeil mettait à mes côtés quelque chose d'aussi calme, d'aussi sensuellement délicieux que ces nuits de pleine lune dans la baie de Balbaie bouge à peine. Étendu sur le sable, on écouterait sans fin se briser le reflux. En entrant dans la chambre, j'étais resté debout sur le seuil, n'osant pas faire de bruit, et je n'en entendais pas d'autre que celui de son haleine venant expirer sur ses something something something something something something something of mental A cara B da música Sen solución de continuidade houvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría crónica electrónica ou selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa so vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo xe que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaon Gregorio e Caldas da Raiña, no país vicinho, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo OSU con Miguel Carballáis e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica presou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir, unha emisión en directo tres horas, e na que tío está subindo, claro, en bloques de oito minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, aquí ouvimos dous bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da producción musical correspondente en este caso ano 2008, executada na quel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela. Marca A xeito de arqueoloxía do selo crónica estamos a ouvir eh, as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo aproximadamente de 8 minutos cada un deles este correspondía á produción do selo crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de eh, misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Non traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo Ateo 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues, de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal e como a ouvir, están detrás do dúo Arroba Fe, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo, que eles, Pedro Tudela e Miquel Carballais fundaron precisamente o Xelo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014, da produção para crónica de todo ese elenco de artistas do celo, Miguel Carballáis e Pedro Tudela sustancian o que segue. Para descontar, vimos que moramos. Verso é um lugar que percebemos. Vimos que Passado é como um que moramos. Verso Sente-me. Um Sente-me, um não é que no Fala em um livro, verso e o deixamos de ver, para nos acompanhar, achar o bem, por que nos sentem de pacto, para nos descansar, e o verso 19, e o verso 19, e o verso 19, e aria, sem infinito, infinitamente de... Estamos a nos últimos minutos da edición número 157 de Off Mental, coa excusa deses dos programas que profundamos na obra do Vigués Durán Vázquez e do Nigranes Club. Estamos afundando no selo discográfico Crónica, a través dunha síntese daquela emisión experimental para Radio Eira, en abril de 2023, que se sustanciaría nun traballo de 23 pezas, de oito minutos e medio cada aproximadamente, que saío a luz o 31 de decembro de 2023, cadrando co 20 aniversario de crónica o siglo de vanguarda portuguesa. O detalle das pezas que o biche de saco título e artista podere de las atopar desde xa no noso blog ofmental.blogspot.com Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención a teobindero programa. of, of mental, mental a cara B da música